Goiener kooperatibarekin elkarlanean egiten dugun tarte honetan, hilabetean behin egiten dugun tarte honetan, gaur biodieselari buruz itzegin behar dugu. Eta guk ezakibunez ezer, gai horretaz, gombidatu dugu, ba aditu bat e, ona etortzeko berak asko dakilako, eta hori guztia edo parte bat bintzat kontatuko digulako. E, bera goienerrekin aridalanean dalanean moduan. Oier zenika hona india? Arratxalde Ongi esan dut zure abizena, zuet zara ez epidinio zu zugeiago fart uestekoa zara, ezta? mendebaldekoa. baldekoa. Bizkaitarra, bizkaitarra bai. Durangarran. naz. Durangarra, eta eta zer egiten du durangar bateken bende farron, elodosan bizi zara brain? Lodosan bizi naz bai. Uh -huh. Han, han e, neskalagune bertakoa, da, da aruntze bajatzea tokao izan jatan, da, bueno, guztora nabil, zera na farron betiukin jod, E, bueno, bizitzan erdi eta bueno, ezagunda lagunazko ordena. Oxe. Ondo hartu nabe. Eta bueno, orre, irakaskuntzan, eh bai, e, gaur egune hori Lizarrako institutuen nabil da, bueno, ganera uh -huh. eh de ereduan nabel, bueno, da inguru honetan euskeran aldeko apustu egiten daben gaztiak, ba ezitzen edo bezitzen saiatzen baia eta zer esaten dizut, eh, ikazek, bai o, kodifikatuta itsegiten duzu, bizkaieraz itsegiten duzu. <laughs> bai, saiatzen asalik eta batu, eneitzen, bai, bueno, batzutan kostabitzen da. Ez, baina hori ere, e, guk landu behar dugu, eh, hola, e, belarri egin behar da, eta euskalki guzi eta noski. Ba, kontua da, hori biodieselaren inguruan, e, zuk e, proiektu bat e, prestatu zenuen, eta biodiesela berzik latzekoen zuzen ere. Oso, proiektu interesgarria, eta etorkizunean, akazu, ba, ate batzuk irekiko dituena. E, biodieselari buruz e, solasean azipaino lehenago e, mm. esan, esan beharko genuke edo azaldu beharko zenuke zer den biodiesela zer da? Ba, biodiesela, perez, e, diesela ordezkatzen dauen erregai bat da e, jatorri berrizta garria e, hau da e, e, CO2 emisioa, ba, bueno, asko zere gutxiago konsidratzen dianak atmosferara eta gure proiektue e, izan zen, hori, e, olioa bersiklatzea biodiesela ekoizteko. Hau da, sortu daiteke oliotik edo animalia koipetatik, baina, bueno, guk e, hartu gendu, bueno, etxetako soberako olioak, ba, berriz, berriz beste bizitzat ematea. Hori xe. Beraz biodiesela, erabiltzen da e, eta olioetatik ateratzen da bereziki. Mm -hmm. e, Olioklasi izaten da landare jatorrizko? Hori da, landare, landare eta ditatorren edo zein olio izan daiteke. Mm -hmm. e, munduan gehien erabiltzen dianak dia, kolza eta palma nik uste da, zeba, ze, kilorea eta onelakoak e, gehiago erabiltzen dian gizakion kontsumorako eta... Gehien Gainera hiltzendianak guke egunero autoan botatzen dugu e, diesel naste horretan ze diesel W10 diesel nastea izaten da e, dia hori eh kolzata kolza eta palma. Uh -huh. Naiz eta edo balio. ibalio da ben. Oliva, oliva erabilia daiteke, baina, bueno, eh, asko zire... Garestiago izan entzen, no, da. ez da? Hori da. Eta, bueno, kolza eta palma olioa, hemen esate baterako, bueno, una farrakotoki askotan, gero eta kolza gehiago uh -huh. ikusten da, soro etan, dendena ez da izanen biodiesela egiteko, baina parte bat, bai? Parte bat usteot e, erabiltzen dala bai, e, animalien, hori, e, pentsu entzako eta horrela, ez dakit, e, hemen ze punturarte erabiltzen den biodiesel entzako, baina suposatzen dut bai, ez. Danadala gehien bat ekarten da ekarten da atzerretik. Eta, eta askoten entzuten dugu, ez da palma oliotik eta esate da. baterako eta atzen denia, bueno, zenolako triskantzak egiten dituzten, hain zuzen ere palma eta landatzeko mm. eta gero ba ustiatzeko modurretara. Bai, hori da, horretik haitik gugai gure proiektu nahi genduna esan, e, bueno, e, emotio hondakin bateri guk ez gerabiltzen erabiltzen e, osea, hau da, olio virgina esateagatik e, erabiltakoa ez dagoena, guk erabiltzen duguna da erabiltako olioa erabilitakoa gehien bat de hecho gurea oliva olioa eta ekilore olioa da, hau da, garestinak mm -hmm. eta hauei beste bizitza bat ematea. Guk nahi genuna da e, birziklapena sustatzea, ekonomia zirkularra sustatzea eta hor. Aha. eta oinarri honekin egintzen duten em, proiektu bat, beraz em, prestatu prozesu guztia ez da ba, bildu mm hori -hmm, erabilitako hori mm, bildu etxetan zakite enpresatan ere bai edo, bueno, esate bateako tabernetan jate etxetan ere bai, orina. olio asko erabiltzen duten tokietan, hori guztia bildu, gero garbitu, imaginatzen dut garbitu beharko hmm, dela, bai. nolakoa da prozesua? Bueno, berez, guk egingen proiektu bat, zala eh, oso sorik hartute eh, zuretxin daunetik, eta uh -huh. berriz bueltan biodiesela diesela dauen, dauen puntura arte. O sea, eh. zartagitik eh, kotxeraino. Hori gutxi bera bera. Sortuen duen eh, izen berri bat, deitzen sotzauna hau zo ba Auzolaneko bueno ba sustatzen zalako, e sozialki eukelako tiradatu eta bueno da ba Auzelalako bai ja beste batzu sortuta dauzena, ba edo oso bueno historiak honelako istoriak eta bueno sortuen kontzeptu hori, zala ba hori e, ni Durangarrenaz eh komentatugun bezala da Durangalde osorako Herri eta hausobako itzak izatea bere depositu bat olioa norberak bere txeti, ba, soberan dekoena botillatxo bat motatzen dau eta botillatxo hori eramaten dau ba, bere hausoko edo bere herriko eh, depositora Berdin dio ze olio mota izan daiteke Ber... kilore olioa berdin, olio berdin, olio da. Olioa, berdin dio berdin da. Gero, gero lantegian, detxo ba, ura joate ma da edo eh, arrautza fregitu egin duguneko asal bat geratu bada bebai, e, garbituko da Orduan e oli hori batzen da norberak ematen da hu, bere Hausuneko depositora eta gero ja Hausuneko deposito horretatik badoa lantei batera E, ba, furgoneta bat pasatzen da bila, hartzen dau eta eramaten du lanteira. Da, bertan ja, e, prozesu azten da. Asteko espurutasun guztia, garbitu behar dia eta kalidadea bermatuko dauen prozesu bat egiten da olio horreriz, azkenean askotan erabili izan bada badibidez ferreidora bat, eno, eta erna batenea horreago zerbait ba, e, galtzen ditu propiedade batzuk. Eta bada daudea prozesu batzuk guztiz definituta e, olio horreri emateko e, aliketa bueno, gero biodiesela ekoizteko, aliketa mm, esagarrerik onenak, ez da, esateagatik e, behin ja dakagunean olioa prest sartzeko erreakzio kamarara erreakzio oso errazba da gero komendoko dugu, nahi badazu mm -hmm. erreakzio ematen da, orain ez, ez luzatzeko, eta e, dakagu e, bukatzean, erreakzio hori bukatzean dakagu biodiesela alde batetik, ja, talkoal Horrela da, e, sortu da ja. Erabil erabiltzeko prest, erabil ziko preskochera pres. Eta beste batetik glicerina. Bebai ematen jakola, eh, beste irtea bat izan dezake, e, industrian ez da bueno, la hondakin bat sortzen da beste azpi produktua sortzen da. Osea, askotan erreazio kimikota, kimikaritan da, bueno, adituak izaten dieenak eta horrela da e, produktua eta hondakina. Sortzen da produktu bat, biodizela eta hondakina, baina kasunetan produktu bat da biodisla eta beste bat gliserina, eh, horrekin ere eh, bueno, proiektuari ematen zion beste beste diru sarreratzua da, bueno, ez da. Esta... Uh -huh. Osea, pentsatze komo Kontatu duzun un bes oso errasa dirudi. Hala da, eh errasa. Estas ea, eh? esta estaba, ba esto da pesaje, da pesaje. kolaborategi Erraldo i ez, ez, eh? Es es kontuta neuki ber da e ez daite erre Se askinen mm -hmm. eh bueno, erregai bada, orduan erritzen hasten bada salbeseekin pueda. <laughs> bai, bueno. Baña, ber oso erreakzio erraza da. E, ino izotxean, eh inoiz egin badago xaboya edo honako honako eh, reakzio kimiko errazen mãz, eta ginearia xaboya kurritzen diate, xaboya da erresio oso santzerakoa. Dan astatzie eh olioa kasu netan izango da uh -huh. transesterifikazioa deitzen da reakzioa, izena luzea da, baina uh -huh. prozesua oso erresa. Eh dela nastatzie olio alde batetik eta beste alde batetik deko gu eh prestatute metanola, alkola, alkola dela eta katalizatza izango dena eh hidroksido bat izaten da normalean soda kaustikoa edo potasia horrelako bat. Zergaitik erabiltzen da alde batetik olioa ta bestetik eh naste hori. Ze ereakzioa beresz da olioa alkolakin baina ezin dien hasitu. Orduan nasta totalizateko da bezala nastatzen, zuk nasta berdu suo olioa taura. Uh -huh. Ba ezin inorke zin dago. Ordan, eh metanolorri eh hidroksidoan nastatzen ja olioekin nastatzeko eh joera hartzen dago. Eta horrean uh -huh. aste hori sortzen da eta itxaroten dugu itxarotendogu, irabiatu ikendogu itxarotendogu, eta sortzen da gainera guztizo zondo mm -hmm. desberdin dute alde batetik gani ingeratzen da olioa eta azpian e, gliserina ha, ha, ha. oza olioa parkatu, biodizela bai, bai, bai, eta horren errazaba lima da, zergatik ez da egiten <susur> bueno, e, egiten da baina ez e, zuk planteatu duzun bezalaxe <susur> proiektu honetan etxe guzietako olio ondak hartzen eta berziklatzen, ez? Suposatzen dut, hemen, badausela enpresa batzuk degik atzen dira, olioa, olioa batzera, eirabiliteko olioa batzera, eta, bueno, arek, e, bueno, pastela euren, euren roiora euren euren roiora ez, estote zango txarrera e, baina, bueno, eurek, menos pastela ondo banatzen dabe, eta gero guzti hau, e, bueno, airamaten dabe e, planta batzutera, oza berzik latu da. Mm -hmm. Buk plantatzen genduen esan, e, kudeak publiko bat hemen. Azken nien, herrizek ondakinek kudeatzeko eh bueno, ba, berak kudeatzen dau modu publiko baten ba bueno, ez polizioaz da, gero no danonetek inerak mm. izateko. Onda kineak ere herriarenak dira. Hori da, hori da, danonadien. <risa> Hauzo da. onda kineak eminen behar izan. Bai, ba, ze guk adibidez, ze, ba, egiten dugunean, ba, bildu olioa etxean eta butziola kontenedore berezibatzuetan, mm. edo supermerkatuan egoten dien oietan, edo puntu garbietan, eta, eta gero berziklatu egiten dute, suposatzen da, biodiesela egiteko, erabiltzen dutela, e, baina ba, zirkuito hori ba. ja, eh, esan dezagun, ja, pribatua dela, ez, enpresa pribatu batzuk eta aur gestionatzen dute hori. Egoten da diru publikoa sartzen dena mm -mm. eh berziklatzen daben enpresa horretan biodizelako mm -mm. sustendamenetan, eh bueno, ze ikultzen da subventzio batzuk. Gu planteatzen duguena da prozesu osoa publikoa izetia. Ohi, ausolana publikoa e, eta gertukoa. Ausolana publikoa eta gero bainera bueltan dekogun biodizela, ba erabiltzeko ba ez e, galdarak, ba, bueno, e, ura berotzeko edo gutiko dutxa bate edo unibipalan kotxea, ba bueno funzionetako eh, norberak sortutako bai eh bueno norberak eh, erri sortutako uhum. eh biodizelekin Saiakera bat izan zen hemen Iruña herrian baina uste dut horretan gelditu zela hola momentu bateko ba moduko motu batein zuten biodizel berziklatua erabiltzen zutela eh kotxetarako eta horregatik egiten zuten fritanga pat patrulla <laughs> baina uste dut horrela gelditu zela gusi berezia botatzen zutelako bai, kotxe hoiek. Igual lapurrek bas ekiten nondik etortzen sii sí bai, pala que bai, está bai, bai, usando nagaitzik. Bai, bai. Apurrak eta inden gustia. Ke botatzen du, gero biodiésel. Beraz, beraz eslakes, eh? nik bezagutzen da fendio, furgonetan olioa botada ona ta funtzionatzen da buna. eta hor bai hartzen da hola fritan gauseñori. Uh -huh. Baia biodiéselekin ez, osea asken kimiko bat egon da eta gainera eh izan da olio hori. Uh -huh. Igual prozesua dut zuten igual, oso. Igual prozesua bueno, bueno, bueno, bueno. Horixe da, beraz, eh, zuik planteatzen eh, duzuena. Zer gaur egun eh, ba, biodiesela ere eh, berziklatzen da. Eta guk eh, ba, ikusten dugu, ez da, gasolin degira joaten garen ean biodiesela eh, uh -huh. hartzera eh, bat zuetan, mm, ba, esaten dute ez da, ba, parte bat, berziklatua dela, bestea ez, hori eh, zehaztua egiten da. Ba, berziklatua daren edo ez, Bersiklatua dan e, ez dakit e, derrigorreskoa adekien, baina bai gu botatzen duen dieselan e, diesela eta bio biodiesel diesel parte bat mm -hmm. gomar da, hau da nik, eh, ni, bueno, desberdin diesel alde batetik da, petroliotik etortzen dana e, erregaia, eta beste parte bat da biodiesela be, datorna ba hori, jatorri mm -hmm. berreztagarri batetik orain biodiesel hori sortudan olio batetik bersiklatuta edo olio berri batetik hor ja eh, horrez dago transparentziari gora da betxo zeurenik uneko bat izango da olio berri batetik Eta olio berri hori egiteko lehena ipatudugun bezalaxe, ba, landaketa bereziak egiten dira, Baila. normalean, bueno, irugarren mundu deitzen den horretan, mm -hmm. ez da, ba, izugarrizko triskantzak egiten dituzten, ba, hain zuzen ere palma landare pila mm -hmm. landatzeko, ez da. Ba, esortuta hor beste ezta baida ondibat. Mm -hmm. Beste ezta baida hori, ba, ba bueno, nik uste dote hori, herrieldispea garratutan gainera, kontuten izateko gauza da, azkenean eh kontutan edukien igual, e, prozesu bateko egiten dauen eh besteak impactu, impactua inguru giroan eta berezoki berdia bai kontuten, bai impactu sozialak, impactu ekonomikoak eta eta mm -hmm. ezin dozu herrialde azpigaratu baten eh elikatzeko justu dekien terrenotan hartu kendu handik ba ez dakit ez ateagatik eh han e, e, asiako egoekialdien arrozakendu eta jarri palma olivakoisteko eh ba hori e, lursaiak ezta azkenien areka arroza behar berda bejateko beha Ez da behar naiz da hori e, palma oliva sortu jateko aberri izango da be Batzutan liluratuta gelditzen gara, ikusten dugunean bio, mm -hmm. etiketa hori, eta ez dugu gehiago galdetzen, baino e, produkzioan e, eta produkzioaren asir-asirati behiratu garko benuken nola gina den, ez da? ikusteko benetan bio den prozesu osoa edo bakarrik e, bukaerakoa. Hori da, hori da, mm -hmm. nitzeko oso pasu, oso e, hori, erronka garrantzitua den horberakim bidauena bere guruakin. Mm -hmm. Beraz, eh, proiektu interesgarria, eh, prestatu duzue eh, hor momentu hor eh, dago, eh, mm -hmm. martxan jarri gabe, eh, zein izanen litzateke toki egokiena edo hori eh, martxan jartzeko toki, ba jende asko bizi den toki bat, eh, zin, eh, da. Iri ingurunea edo. Hori da. Azkenien behardozuna da olio erabiltzeko olioa askore ekein. Orduan eh, guk plantatuendu no, gainera oso ondo osondo ikusten dut desberintasune, behin e, lehen Durango unbizitzetik, oin e, Lodosan, Nafarroko herriberan bizitzera, e, ikusten dut desberintasune, bon, azken denzida demografikoa e, garrantzitsue da. Eta gu planteatzen gendun, oita, bo, oita bat kilometro inguruen, laro oita marmile biztan mm -hmm. aukera, da laro oita marmile biztan lexortzen da ben, oliora, olio ondakin era aukera, eta hemen badibiez Nafarroko herriberan, ba, ask gain distantziak asko badia eta biztan le gutxi hobizi da orduen hori izango san okay. e, matematikak askos ere finago egin behar izana ze bestela bueno askenean etzen izango e, bideragarria. Hori xeberaz e eh, bain guruan gertu da guena bildu da. eta eraldatu eta berriro erabiltzeko kilometro 0ko bilodi esel bertsiklatua. proiektua orain esan eh, bezala momentuz gordeta dago baino edozein momentutan mm -hmm. emartzen jar daitekena. Bai, bai. Kontatuko diguzu. E, guk plantatukan durangaldiekin, baina aldatzen bautzagu izena, tipesa badekogu, durangalde aldatzen dugu, iruñerria gaitik, adibidez, edo ez dakit, edo, mm -hmm. edo e, gipuzkoan, ez dakit, edo zein esku aldeetan, nahi barringur, edo dena galakoa, edo deba barren, edo gipuzkazotain beste manejatzen baina, bueno, izen aldatzen dugu, egiten dugu zneurketak, eta eta uh -huh. proietu eberdin ingurumenaren alde. alde, zer egin dezakegun zer egin dezakeun, ari gara beti galdezka eta, <gülüyor> bueno, bozo so lako gauzak egin deitezke hoi seberaz eh, oier zeniga hona india benetan eskerrik asko zongi esplikatu diguzu <gülüyor> proiektua zertandatzen eta benetan interesgarria mil esker eta hurrengo batera arte eskerrik asko zuei.